Egy. Három évvel gadúr ostroma előtt. Szállingózni kezdett a hó, amikor a nomád lovas leereszkedett a vízmosás partjára. Minden ügyességére szüksége volt, hogy megakadályozza hát bukását. A patak mentén éles kövek meredeztek, csont szárazzá haszott bokrok ágai, melyek húsát szabdalva felnyársolták volna, ha egyensúlyát vesztve lefordul a nyerekből. A zűzmus meredét ráadásul apró jégfoltok borították. Az őszi avarlétek néhol ölnyi mélységű likakat takart. A fagy és a rákcsálok által kikapart csapdák mélyen évek óta porladó csontok hevertek. A nomád nem akarta, hogy akár ő, akár hátasa, e-lékek egyikében végezzék, ha már idáig elvergődtek a morva gyepű holt lápokon keresztül. Odafönn az ún szürke égbolton mind sűrűbb felhők gyülekeztek, a könnyező hegyoldalakról pedig rohamos gyorsasággal omlott alá a sötétség. Elképstem, mormolta maga elé a nomád, és megtörölte hoblokát. Az alkonyattal hideg is jött, a lovas összékúzta izmos testén a szörmeköpenyét. Szeretett volna mi marad biztonságos fetél alájutni, bár úgy sejtette, nem éri el a várost, ahogy tervezte napnyugta előtt. Sok időt veszített, és ez most megbosszulta magát. Csak akkor nyugodott meg kívsé, amikor megpillantotta a víz színé lebegő holtakat. Szabjáktól kaszabolt tetemek voltak, némelyik testét dárda járta át, és a jeges víz ellenére még egyikük sem merett fagyatra. A hátukon lebegők düllett szemekkel bámulták az égboltot, mintha még mindig csodálkozva innák magukba a szürköleti fényt, amit egész életükben nélkülöznéjük kellett. Radzsin falai nem voltak már messze, ezeket alig fertár órája szorták a gyors folyású patakba, gondolta. A nomád a völgyben folytatta útját, noha az országúton gyorsabban haladhatott volna. Ám az utat néhány órája ellepték a város felől áramló társzekereg. A lakói százszámra próbáltak menekülni kradzsnyból. Kétségtelen, hogy a patakban úszóholtak azok közé tartoznak, akik rossz menekülés útvonalat választottak. A magányos lovas még a vízmosás közeléből is jól hallotta az elkeseredett kiáltásokat és a káromkodást. Az országot zörgőszekerek fákjai pedig bizarr vörös árnyakat festettek a fák kolonái közé. Jobb itt lent, a holtak legalább nem zavarják. A jövevény felpillantott az ón színű feketébe sötétedő égboltra. Mire úgy javastag hórétek borítja a növényzetet, ő már a városfalak mögött jár. Amikor Némi ügyjel bajjal leereszkedett közvetlen patak mellé, néhány percre megpihent. A nyergére erősített kulásból nagyot húzott. Keserű bor volt, az ízére a hideg futkározott a hátán, mégis a sok év tapasztalata alapján tudta, ez oltja leginkább a szomjúságát. A szekerek zajja hirtelen eltűnt. A völgyre bajlós csend ereszkedett. Csak a nomád a múlt hallása volt képes megkülönböztetni az apró, szinte észrevétlen neszeket. Egy kígyósulranását a rothadó havar alatt, egy nagy testű modál szárnyainak suhogását a fák koronája felett. A hradzsünt ölelő rengetegre, a halál suttogó némasága borult. Kán Margára ismerte ezt a csendet. Várt még néhány percet. A szürkületet nem kedvelte. A teljes sötétben sokkal biztosabban tájékozódott. Amikor a magasban, a sűrű hófelhőkön túl elúszott a hold sápad koromja, megindult előre, lépésben a vízmosás mentén felfelé. A batak még mindig holtakat sodort a falakon túlról. Az éjszaka fagyos levegőjében az elmúlás bűze eljelt.